Bek Allahumma bej bej kana sarikana kana Allahu billahi minash shaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa shadu la ilaha illallah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 për sëndetit e ti, dhe më shira Allahu Gjelle wa Ala, qofshim bë më të mirë dhe zëtriju në pengë mërëve, Muhammedin a.s. bi shok të ti besnik, në bi familë të ti të ndërshme, dhe në bi gjithat atësatë të, të njëkër rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e gjegimit. Vajzdojmë e lejën Allahu Subhanehu wa Teala, të ndojmë disa qaste në mësimin e besimit, me të sërin Allahu Gjelle wa Ala, i ka obligu e besimt dojnë dhe dëshirojnë me shpëtu eftyrat të të tëre prej zjarët të gjëhenemit dhe në kuptimin e shokëve të pengameri sallallahu a.s. për të sërët e ehlisoneti besonë se të gjitha ta janë banor të gjennetit. Andaj, Allahu Gjellewala ka thonë për ta, radhi Allahu anhum wa radhu anë. Allahu është i knasht më ata njerës. Dhe Allahu kër knasht me dikan, aje ka kuptu edhe onën teorike edhe onën praktike. Në mundon edhe ka punu, edhe ka besu ashtu si gjënë Allahu Gjellewala, sepse Allahu të bareke vë të alën nuk knasht me dikani cilë nuk është në regu. Ata si kur të kishin pasë dhe një defekt, si kur të ishin konë të devijum, si kur të ishin konë të humbur, qëka kishtë me qenë kuptimi këtë ajetit, radhijallahu anhum, Allahu ishtë i knasht me ata, sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi wasallem, të ra hum rukke anë su gjeda, Allahu gjellokat, ata ishe në sejtë dhe, dhe ruku. Pra, në Kur'an ka shumë ajete të cilat dëshmojnë për besimin e pastër dhe veprat e pastra të shokvet për nga meri sallallahu aleyhi vesellem. Andaj, sot për shembul, Kur'ani është prezent, ajete t'jamë prezente, hadithi është prezent, libra t'jamë prezente, të hadithi. Ajo e cila të drejton rrugën e drejtë është kuptoshë, me menjën e sahabijut qish ka kuptuaj edhe ti qish e ka kuptu një hadith edhe ti qish e ka kuptu një fjallë të Allahut edhe ti nga se Allahu gjellëvala e ka miratu kuptimin e tëre e ka miratu dhe e ka pohu kuptimin e tëre e vetë me arrugë është ajo me kuptu me trunin e sahabiju kjo është rruga të cilë na dëshirojna në përmjet këtëre ligjeratave me mësue Çishka funksionon truni i Sahibit, duhet të funksionojë edhe truni i on, në besim dhe në vepër. Në besim dhe në vepër. Prandaj, prej asaj që dietarë e muslimanëve kanë vendosur kaptina të veçantë ta përmendëm, edhe ligjratën e kaluam është besimi se ku çendron Allahu xhalla wa ala. Kryusion, absolut. Ku ku është Allahu xhalla wa ala? Ktu me mesela kanë deviju shumë njerëz, kanë rritur shumë komb. Janë trullavë shumë kryje, janë ndryshkë shumë mendje, janë dehë me logikën e grekët shumë mendje, shumë arsije dhe kanë deviju nga rruga Allahu të bareke vëtë ala. Andaj në asot dhe të vazhdojnë me lehinë Allahu të gjellë vëtë ala, përmenjë me tekste nga ona Allahu të bareke vëtë ala, po edhe hadithe të pengameri sallallahu aleyhi sallem të sile dëshmojnë tekstualisht, jo kuptim, jo me thone e konkludova këta, Ka dhalim të djetarë kërë dhush e konkludova preqetit tekstit që këtë kuptim edhe kur s'ka që të tërkuptim përveç që sajna. Këtë tekstit të cilat dhët i përmenjnë mi kini pa dhe vetë të cilat dëshmojnë se Allah është mbi arshin e ti atje lartë që ndronë që ishtë i takon madhërisë të tina subhanahu vë të ala. Ka dhënë hoja ka pëtin të srihu l'Qurani vë sunneti bi ennë Allah e te ala fisse mehë. Kurani dhe Sunneti kanë ardhur me tekst të qartë të çfarë qart, të prer se Allahu është në qiell. Allahu xhallahu ala është në qiell. Ka than Allahu te bareke u taala në sura al-mulk: "A aminntum man fis samaa?" A jeni të sigurt prej atij që është në qiell? Kërcnim. Kush është ai në qiell? Allahu xhallahu ala. "An yakhsifa bikum al-arda" Ço ju përmbysse me gjithë tokën fe idha hi e temur, duke u dridhi u vetokën. Pikujt në kërcën Allah, pide një dikuj të tërë, prej vetë vetës e të tina. Men, fis se ma. Nga aj, që është në, në qijel. Dhe ky është ajeti i cilit dëshmon se Allah u gjelluar është në qijel. I ngritur në orshin e tina. Në sahihun e Bukharit dhe të muslimit nga Ebi Sa'id e al-Khudri thotë, radhujallahu anë, Aliju Ibni Ebitalip, radhijallahu an, kishtë emlejt disa pasuri nga plashka e luftës, dhe ja kishtë të dërgu e pengamerit alej salatu e selam në përmjet një të dërguarit, një njëri ju tjetër. Dhe pengamësa me morë këtë pasuri dhe shpërndajti, ashtu si që i takon drejtsijës me shpërndajt. Dhe thëtë transmitusi, thëkale regjullu min ashabi një njërin nga shokët pengamerit alej salatu e selam, thëa, Kuna nahnu e haqqa bihe dhe minha ula. Kure ndajti për mësën pasurien, të këdisa njerës të saktum, disa thanë që kjo pasuri ma shumë akon merit për rëneve, se za për që ato që ka jë ndajti për nga meri, ale i salatu e selam. Qa i bje kjo në nënkuptohet, sikur që njëni për e tyre, i cili ishte koka e khavar i gjve në të ardhmen, a jë tha tekstualisht. Ata të cilat kishin imanë, Dhe ju kri, kishin dronë, Allah u gjelonë, nuk i thano, ja Rasul Allah, gabim i e. Po, ndoshtë anajna ma meritor për këtë pasurit, se kishin luftu e, ishin mundu e kështu me ratë. Nëse për një nësam, shumisën e pasurit, vja e për njërzve të ri në Islam. Të ri, pse mja o përfitu zemrën, nëse ajë cili është i vjetër në Islam, a i qëndronë me imanin e ti, ama ajë cili s'ka staj në, në Islam, me çka me qëndru, me pare duke me qëndruaj. Deris na jena ma meritor për këtë pasuri tapë nga meri alai salatu e selam kur i dëgjoj e la të menuni a nuk më besoni mua a nuk sigurohë një ndarjë në teme që ka e bona nëse unë i allash dikujna pse të ti me posë në gjoks problem dhe në ngushtim a nuk i e i sigurë që unë e ndaj me ndrejtësia u e në eminun me në fisësema a mu e më besojnë atë që janë në qijanë Unë jam i besushëm të aji cilë është në cilë. Kush është aji cilë është në cilë? Allahu. Qish i besushëm? Po mos më paskoni besushëm nuk ja kishtë edhe në mesionin pengamerik. Allahu e ka po pengamer. Do me dhoni ka besu e. Allahu i ka besu që kje e dërgon mesajin e ti në vend. Allahu u gjellëvala e ka cilësut të besushëm, të sigurt, me garancë. Do me dhoni, pengamësam, muhe Allahum ka logarit besnik, a jo... Lakondeni ne besni grin tema, yatini khabaru samai sabahan wa masaan mu'enbian më më më laimi pre tielle, munjes dhe mbrahmje. Domethan, nese une Allahu m'gazeta besueshem, ju nuk keni të drejtë të mendue që unë jam i lakonçum. Pastaj thot: Faqama rajulun gha'irul aynain mushriful wijnatain nashirul jibha. Pastaj vazhdon hadithi, neve meransi është kjo men fis sama, ai cili është te qiell, pastaj u ngret një njerëj i cili i kishte syt të thellu mrejna rejthit të syrit dhe e kishtë faqet e trasha dhe e kishtë balin të dukshëm shumë për jasht me mjekër të trash nuk kishtë floka spak i ruajtur mu shem mirul i zarë e kishtë shtrëngu fort pantolonat e posht i zarë i cili është të arabët i sërët e veshën fe kaleja rasulallah it takillah tashkja këja këvarigje që shmenon Shkine sahabia, në është të i shkon merite diku i tjetar, nësili ka luftu o është mundu. Minë po, jo për hey, e mësë në vedonë, e, shkaj të bo? Shkaj në kryen këvaritje që shmenën. Ja, Rasulullah, ittëqillah, edhe Rasulullah edhe ittëqillah, tu dhja ti ka bashku. Edhe i dërguar i Allahot, ama edhe kifri i ka Allahon. To nuk bashkuon, po të ata bashkuon të kundërtat me një venë bashkuon. Ja, Rasulullah, ittëqillah, o, i dërguar i Allahot, kifri i ka Allahon Fë talëm sallallahu a'lëllu sallam dhe i thapin nga meri alai s-salatu wa sallam Vajllek Meri Meri për të yje Meri për të yje Ewa nëstu e haqqa ehli elardhi enjëttaqillah A se jam njeri u i cili mas shumë ti ka frikë allahu jellio alëntok A janë i dërguri allahu A për gazeth allahu A nuk janë munë i cilini i kam frikë allahu të mas shumë ti nëtok Pa Por qëtë janë asë gjithë sese Mirë pa a i that Itaqillah Qalë falemma wall Kër ki njeri e këtaj shpinë dhe eci, nëse e qërtoj për në mësëm, i tha Khalid Milvelidi, ja Rasul Allah, e la, e dhëribu unë ka, tha, nuk më lëmi më shukti në qafa, unë të vrasë, ka lë la, tha jo, leallahu jekune ju salli, do shta është një rritë cili falët. Do shta është një rritë cili falët. Andaj, pikëtja dhëjthit e pare, që ka jena në, në këtë temë duke elaboruë, është të Allah në qilë, e d Shikon e frigën e sahabiju të dhe kure ka posë në emendim që musat shkijë sakt e tjetëri jo, shikon e që ka shprejë nështë ta e meriton dikush tjetër, shikon e khavarijin dhe shikon e khalit biluelijin. Ja Rasullallah, kitë këndërstën ti dhe të thot ki frigë Allahot, kia, ambe simtarë të shkja, unë lem tja heki qafën, sahabiju kur të menojë që tja, dikujt meriton mjë heki qafën, a i vetëm se e ka mendu këta kefir. A naj për këti hadithi, kanë th nuk i beson hadithet, për e nësëm, është kefir, si kur ki personi. Mirë, po, për e nësëm, tha, la, jo, le allëhu e njekune ju sallin, ndoshtë a i falet. Kjo është tash argument tjetar për ata sa a i cilis falet nuk është musliman. Se vetëm në mazik e pënges për me pëngue për e i dhjases. Menën si, hadithi vazhdan deri sa, kuri cilësoj, për e nësëm, se tha piktinjeriut, tha Më ndih dhe hi hadhe Prej Që ti njeri jutë Prej farës që ti njeri jutë Kanë me dalë disa njerës Jet lune kitab Allah Do të ledzojnë libri në Allah Aratë të bendë, të freskë Të gjwidë I dinë harfët, dinë me ledzua La ju jawi zuhana gjerahum Nuk e të i kalonë fytën e tërë Pinë gjuhë dë në fytë Ka që ka jo kufin pin xhuderin vet nuk vazhdon më shumë yamruquna min ad-din ta kan me dal prej fejes kan me dal prej fejes dhe imam buhariu os argumentu me kët hadith nga saje transmeton se hawarij janë kafira pse sa ve pengameri alayhi salatu vesselam ka than yamruquna min ad-din dalin prej prej fejes muhammed ibn abdul vahhabi os argumentu me fjalën e buhariut dhe me kët tekst të pengamerit alayhi salatu vesselam se njeriu edhe lexon kuranin edhe bani badet edhe rash kapitet në veprat e mira edhe prap hinë hadithën e pengamerit alai salatu e salam jemë rukunëm i në dinë dalin prej fejës edhe hip një haqeri komentu që ma i madhi hadithët dhe dë Bukhariot ka dhonë hadithët dhe khavarishve në tërsi argumentojnë që njeri ju lexonë kuran lexonë hadithë bani badet dhe del prej fejë edhe nuk e në gjenë pse nuk e në gjenë Po çfarë harrist letë se, le se kanë ndjeçi janë dodhur për fejes, madje ato keti kanë dhjer për fejes. Ajo nuk ka mundësi me ndjeçi ka dalë për fejes ku raketi kanë dhjer për fejes, veçanërisht në fe. Rrezikshmëria e kësaj, çka po do më thonë, po do më fol për haravaris janë tema tjera, ajo çka po do më thonë se është njeriu mund të më dalë për feje, ai të lexojë Kur'an, ai të lexojë hadithe, duke baur vepra të mira, edhe nuk e ngjejnë. Nuk e ngjejnë. Sepse është vulos zemra. Etina, e tina, ka thonë pengamere a.s. në vazhdim, kema jemë rukus sehmu minar rëmije, ashtu siç del shi gjeta prej harkut. Bukhari ju, kura trasmetue, kura ka komentu pëse të dalin këhavaris prej feje, ka thonë, qërë qy, shenë mënë e pengamere? Del, si kur shi gjeta prej harkut. A jetë ka thonë dhe një pjesë prej shi gjeta, se po del këtë jashtë, del këtë jashtë. Andaj kështu është argumentue me gjithë tha, shumica ulemave dhe shumica saaveve, me ndojë se këvarisht janë musliman dhe janë pjesë e muslimanve pasaj, hadith jetër i cilja argumenton për ata se Allah u gjelluar është në cilë, thot nga Muawje ibnul Hakem se e ka pos një robresh e cila ja ka rujt delet një dit për e ditve, duke i kujdes ajo robresh për delet, ja ka hongën ujku një dele, dhe Muawje ibnul Hakem është nërvozu shumë dhe thot, shkova se këtëtu hasëkëtën dhe e godita me një shëplak, advisor. Fe e tejtu Resulallahi sallallahu alaihi sallam, fe adhu me dhalike alej, të dhe shkove ja kalzova këtë lajmë për nga merit alej, salatu, salam, po diqish më ngushtu gjokësi. Në ngushtu gjokësi se e, e, e godita në shëplak pa fajs, ajo s'ka pas faj, ajo se ka hangër, ujko e ka hangër. Fëkull të ja Resulallahu, e fela o të kuha prej ngushtimit madhi thash ja Resulallahu, atash loj Faj vetëm se tashloj këtë robresh Kale, tha për nga meri A.S. Tini i biha Sjallë më muhe këtu Advojz Ad robresh Fe etejtu hu biha Fe kale leha Jasjilla këtë robreshën Për nga meri të a.S. Dhe i tha Ejnë Allah Ku është Allah Të gjithë pytje Qka greqisht Edhe greket Edhe isharip nuk e pranojn kta ein allah a megjithat abe sa me, me gjitha, apaj mësëm ka thon ein allah se ato ein thoin as vend zban me pyet ku esht allahu ndo ta ben sa me ka thon ein allah ku allah qi lejohet me pyet ku esht allahu lejohet njeriu me pyet ku esht allahu dhe mu porgjix sikur qe esh porgjix kjo qalet fi sama tha ne qiell thjesht ne qiell qale men ana fa kusham una qalet anta rasulullah sallallahu alaihi sallam të tije i dërguar i Allahot sallallahu alaihi sallam kale a'tiqha fe innaha mu'minetun tha liroje se kjo ku ka besimtare liroje se ku ka besimtare me qka i tha i e mu'mine besimtare me ata se ajo beson se Allahot në qil dhe se benga meri alaihi sallallahu alaihi sallam është i dërguar i Allahot e barek kjo e tala ta këtu një mesele, një mesele pak ma e hol po duhet me përmend se Allah është në qilë është prejbesimit e elisunnetit mos besimi kësaj është kufër mirë po për nga meri alai salatu e salam kur tha kjo është në qilë, qka i tha mu mine si tha muslime qka argumentan, se njeri ju nëse ka problem me që ketë meselë, qka në të folna se Allah në qil, me, e ka ketë shkuptu e, ka mjegullan kokën e ti gjuha arabe, kështu me rabe metafora, alegoria ku ta di qka prej koklavitjeve qka thojna inte muslim ayesh besimtar ama jo mu'min s'mundet njeriu mu gon mu'min e mos besues se allah u esh ne qiejll nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thutita mu'mine me besimin se allah esh ne qiejll po jo vetem me ket hadith po edhe argumente tjera te cilat do shmohen se allah te bareke u teala esh ne qiejll ket hadith e kanjer imam muslimu e bu davudi ne sahih u ahmedi be haqi u xhamarat prej muhadithave te moje hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam Se ka thon Errahimuna yerhamuhumur Rahman. Njerëz të mëshirshëm i mëshironi mëshiruesi. Ata se të janë të mëshirshëm, natyrë të tyre është mëshirshme, ju ndihmën njerëzit, doin mi pa po njerëzit të udhëzojnë, doin mi pa po njerëz në Islam, bojnë savër disa njerëz të hinë në Islam, yerhamuhumur Rahman, i mëshironi mëshiruesi. Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot: Irhamu men fil ard. Fath pejgamberi me alayhi salatu wassalam ju mëshironi ata që janë në tokë e ju më shiron juve a i cili është në qijel ju më shiron a i cili është në qijel kjo adith është argument që Allahu Gjelluala është në qijel e rrahimu shëgjënatum min rrahman farefisi është prej degve të rrahmanit farefisi në gjunë arabe farefisi të dhejnë rrahim andaj edhe në disat adith e kjera Allahu Gjelluala ka thonë e kumë qujtë farefisin me emrin tem rrahim Rahman, ja ka morë, e më në pishkronjëve dvetë e ja ka dhonë farefisit. Qka dhëtë për nga meri a.s. vështim, thë menë vasaleha, vasalehu Allah, kushe mbanë lidhën farefisnore, mbanë Allahu gjellohalat njeri. Wa menë kata aha, kata ahullah, e kushe kputë, e kputë kput, Allahu hëta. Adith e kjera ka nërët se njeri ujtë cilë e mbanë lidhën farefisnore, Allahu gjellohalat ashtë të në bërë të qetinë nuk është e jonë e mirë po duhet me përmendë se hadithi e ka cek hadithin e ka të nëzir imam tërmidhiu dhe ka thonë kja hadithës sahih hadith jetër nga Imran ibn Husein radhiallahu an kalë imrani i biri Huseinit thot i tha për nga meri a.s. babës tem Huseinit ja Huseinu kem ta abudu li jau me ilahen sa ta dhuruar i kjeti Sa të adhuruar i kjetët? E këtu kemi përmenë dy mesejda, jam e në nësi. Kale ebi, thababajam, sebaten, shtati ka mune, shtat të adhurum. Sittetën fil ardi, wa wahiden fil sema. Gjash ti kam tok, një kam qilë. Allahu në gjallu ala. Kale sallallahu aleyhi sallam, i thapën nga meri aleyhi sallatu a selam, fe ejuhum të iddu li ragbetike vë rahbetik, e cilit i lutë është kurie në vështirësi, edhe ki i devoj me të plëtsu di kush dëshirën, Kale e ledhifis sema, e sa i përket kësaj, e lutja që ka në qilë. Nënë, kur kam vështirësia, po du dhe një dëshirë më blëcuë me zelë të madhe du, ata rë i lutë në ati që ka është në qilë. Kale, ja Huseinu, i tha, o Husein, emma anë kellovë eslemte, allemtu ke kelimeteni të mfaanik. O Husein, si kur islamin, safjar, të praneshë islamin, ti mësoj disa fjallët e cilat të bojnë dobi. Kale, felemma esleme Huseinu, në kale, ja Rasul Allah, Kërë e pranoj islamin Huseini, tha oj dërguri Allahot Allim nil kelimetajni, letajni wa atteni Nësë omi se do të di fjalë, se se zatë mi pate prëmtuve Se kanë me bon dobi Fë kale sallallahu aleyhi sallam I thapin nga meri aleyhi sallatu wassalam Kull Allahu me elhim në rujdi Thuaj, o Allahu jam Më frimzo udhzimin Më inspirat udhzona Kjo është për argumente se vetëm udzimi i vetëm mirët për Allahu Gjellewala gjelle vë wa a idhni min shërri nefsi dhe më ruaj nga shërri i vetëvejtës teme. Nga shërri i vetëvejtës teme. Tash, hadithi argumenton se Allahu Gjellewala është në qijel. Qish? Sa të dhurum i ki? Shtatë. Në gjosh në dok në qijel. Kanë e lutë kur i e vështirësi, ata në qijel. Ata pranoj islami. Kjo miratim për e për amesëm se Dush me lutë që atave qëka është në cijel Kjo është meselja Në në nejemi duke folë Në një meselja tjetër është Se i ka thonë shtatë të adhurum i kam Ibnu te imi e thotë A e ka pitë sa kriju si ki Asë së të adhurum Sa të adhurum sa i Nuk i ka pitë sa kriju si ki po, Një kriju sa të e kam besu Po shtatë adhurum Që argumenton se fjala ilah Do me thonë i adhuruar La ilahe nuk ka të adhuruar Illa Allah Me meritë posë Allahu te bareke Hadit tjetër nga Ebi Hureira Radhi Allahu anë Thotë ka thonë bë nga meri a.s. Vëllëdhi nëfsi biedihi Pasha ta në dorën të sirit të shpirët Ma min regjulin Nuk ka ndë një burë Jedë umraete Ej banë dhirë e ban gruës të tina Ila firashiha në shtratin esaj Fe te bëjalej ajo refuzon Illa kanë në ledhi Fisemai Vetëm se ajë cilë jesh në të qijelë sahitan aleiha është i hidhur me atë gruaja. Në nevër po ndarison kjo puna tash, se ne do të fol për refuzimin e bashkorts ndaj burrit të saj, kjo është kapiteli tjetër. Ai i cili është në qiell hidhrohet me ata, për shkak të refuzimit, për shkak të refuzimit, hata yarda anha derisa burri të kënaqet me ata. Kjo janë edhe për rrezikshmërinë se gruaja nuk lejohet me refuzuar burrin e saj asnjë herë asë njëherë harame ka me refuzu pse është ekspuzu me para kujna hidrimit Allahu Gjellu Ala mirë po nëjve imit e tema el-ledhifi s-sema, ajë cili është në qijal pas taj nga ebi hurera, radhijallahu an se për nga mejri sallallahu al-sallam ka thon el-mejjitu tahturuhu el-melaike melashët prezentojnë të i vdejkore kur vdej së njeri ju, melashët vin fe idha kenër regjullu s-salih nësë njeri ju është i mirë Allahu Gjellu Ala të cilët jem njërës të mirë dhe prezentojnë me laqët e mira, qalu, uhrugji ejetu hën nefësul mutme inne, i thojnë me laqët dil, o të shpirti mirë, dil, kenët fil gjesedit tajjib, shpirti mirë i cili ka jetu në trupin e mirë, i cili ka jetu në trupin e mirë, qëka argumentojnë në kjo diqka tjetër, se shnuk mundët dikush, ata të cilat lomotisin se na e kena zemrën e mirë, ama s'koli dhe pse trupin e kena një lost. Me lanë që qëka i thojnë ti i besimtarit dhe njerit mirë, o ti i shpirti mirë, apo zemra e mirë, shpirti mirë, se thojnë, ha, unë shpirtin e kam të mirë, asë nuk falë, asë tuk i baj badetet, ama shpirtin e kam kristal. A e ka të zi, zi kantran, mirë përmëndën që e ka të barë. O ti i shpirti mirë, i cili ki jetu në trup të mirë. Thon, nësë shpirti a i mirë, pa tjetër trupi ka mua angazhu me adhurime. Trupi ka mua angazhu me ad del e lavdëruar wabshiri biruhin w rihan dhe pergazohu me te mirat dhe me aromat e Allahu xalla wala tamira w rabbin ghayr ghadban dhe nje zot i cili nuk esh i hidhur me tije nje zot i cili nuk esh i hidhur me tije fa yaqulu zalika hatta yu'raj biha ila as sama allati fiha Allahu azza wajal the derisa ngrihet shpirti ja ngritin shpirtin ne qiell falteng nga mësam ellet fiha allah te te qellash atje është allah o xhallahu. Ne ti argumenton që hadith se allah o xhallahu është në në qellë dhe nuk guxon njeriu me besue ndryshë për vetë se kështu. Nga ibn Abbas se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë: "Lamma usriya bi marartu bi raihatin tayyiba kur ungrit ana isra dhe miraj" edhe njona për argumenteve se Allah u gjellë alash në qijel se për nga nësë mëshë ngrit ku ngrit? në qijel të Allah u të barëkja vë të ala kur jam ngrit në qijel në Isra dhe Mi'raj thotë e nuhata një arom shumë të mirë fakultu ja Gjibrilu thash o Gjibril ma hadhihi rraihatu të tajjibë qëka në qëka era e mirë qëka një më të ndi qëka një më të ndi qëka një më të nd është elë shume dhe kundërmon prej asoj vojzës e cila ja ka kre flokt bie së Firaunit. Firauni ka posë vojzë. Voice. Vojzës sa ja ka kre një, një vojzë tjetër flokt. Kjo vojza që ka ja ka kre flokt ka posë edhe thmi. Thot, këne të mshutu ha, thot, gjdo ditja krajke flokt. Dhe një ditë për ditë dhe i ra kranin e tokë. Dhe duke e mor kranin tha bismillahi ta'ala. Me imën në Allahu Jellawala të madhruarit. Dhe vajza i firanin tha a e ki përshëllim babën tëma? Nga sa ta kam besu se bababeta është zot. Ena rabbukumul a'la. A i ka than unë jam zot i majmad. Ebija sa i than ku shaki bismillahi e ki përshëllim babën tëma? Kallet la, tha jo. ولكن ربي ورب ابيك الله fa jo po zoti jam edhe zoti Slam, t t kalet, yo, voice, i babait tim është Allah te bareke ve taala fa qalet okhbiri bi zalika abi ajo vajza e fara tha un tash i kaqoj babait tim se ti nuk e beson babën tim si zot po di kan tjetar qalet ka naam fa stapo sho kaqoj shikon ai imanin voz e re me po shikon ai imanin fa sho ka kallzoi, nase uni besoj Allahu te bareke we taala, fa akhbartohu fa daa biha fa qala, men rabbuk ya shay firaun dhe i kallzoi dhe i tha firauni, kush za zoti jot? Hel lek rabbun ghayri aqidun izot pervecmeje? Qala ta rabbi wa rabbuk Allahu alladhi fis sama. Fa zoti jam edhe zoti jot esht ai Allahu i cili esht ne qiell. Esht ai i cili esht ne qiell. Fa amara bi baqarat min nuhas pas thaj urdhroj që të silët një kazan i madhë prej bakrit, fe uhmijet e jandezi flakën e ndzefi mirat hekur, thumë me deabiha, wabivalet iha, fe elka huma fiha. Pas thaj e thiri vojzen, edhe tha mërë dhe thmit e to, dhe i hedhja atit dheri sa i djegi. Hadithin e ka transmitue, e darimiu, dhe e ka logarit, imam dhe hebiu, hadith sohija. Zoti jëmë dhe zoti jëtë kush është? Allahu i cilë është në të qia. Do me thonë, këretë për nga mërtë, kanë ardhë dhe në besimin, se Allahu ku qëndronë, bi arshë. Bi arshë në ti, që qita konë madrisë, së tina. Nga ebi Horejra, radhi Allahu anë, pa tjetër është këto adithëm i përmen, nga se juve duhet në në të suket meselës, është meselë më dhe shtorë. Unë ka me përmenë më avonë, n më së besu së Allah në qilë, më së besu së Allah është bjarë që në ti, që ndronë si që të konë madrisë të ti është kufër, delë prej fejes. Ajo që ka ne po thejmë i si së delë prej fejes dhe logaritmi musliman është nësi ju ka kuklavit me selja, dhe disa tja hekë një kuklavitjet, një e gullat, kecë interpretimet, pas taj ku të mbese mes tina dhe inatit, nuk jetë pos veç kufrit. Andoj njëri ju të të me pos kujdese, du të minësu argumentet e kësaj me sel قال كان ببيغامر عليه الصلاه والسلام لما القى ابراهيم عليه السلام في النار قال قر ابراهيم عليه السلام هذا نزارا اللهumma innaka wahidun fis sama fa ibrahim عليه السلام ozot tie nya na tiya tie nya na tiya wa ana wahidun fil ard a'buduk o nya mi vet min tok citadroy tie yam i vet min tok citadroy ti atiye i vet mi cile ye Në që jelë, hadithën e ka transmitua Darimiu dhe ka thonë imam dhe Ebiu Hadithëja është sahih Nga Ebiu Rejra, radhujallahu anë Se për nga meri a.s.s. ka thonë I e al dhe e habbë Allahu l'abde Nade Gjibril Kur Allah e dhe një rabbë, e thirë Gjibrilin Inna Allah ju hibbu fulanën Fe e hibbehu I thëtë o Gjibril Allahu un e du filanin Fe e hibbehu edhe ti duja të filan Atë njeri fe ju hibbuhu Gjibrilu dhe e don Gjibrili fe ju nadi Gjibrilu fi ehlis sema dhe thyr Gjibrili dhe kjo një argument se Gjibrili e ka eme në tekstet dhe shereotit Gjibril dhe Gjibril kër ta një dikun Gjibril mësë me ndoni se është emër ishpik tjo në për tekstet e aditet për një nësëm ka orde Gjibril andaj për në temi a serë kër folë për Gjibril dhe të Gjibril fi ehlis sema dhe thyr Gjibrili apo Gjibr njerëzit, ato kryesat e qëllit. Inna Allah ju hibbu fulanën, fa a hibbu Allah e do filanin të gjithë duajnë. Fa ju hibbu hu ehlu sëmaë dhe të gjithë banor të qëllit e dojnë ata, thumë ju da'u lehu lëhul qabulu fil ardë, pasaj Allah u jalshon pranimin ati njeri ju në tokë. E, këtë këtë mua betë ku pëbat? Gjilë, me Allah unë të bareke vë talë, e të të argumentën se Allah u gjellë u ala është në Në qëllë Pas taj, prej kësaj ka dhënë oqa është edhe disa ajitët Se të të Allahu gjellu ala Ka përmenë se Allahu gjellu ala është të qëllë Inën lëdhine inda rabbike la jes të këbirun Allahu thot Me la oqët që ka janë te Allahu Te Allahu La jes të këbirunë Anë ibadetihi Ibojnë well, Allahu të adhurim Dhe vazhdimisht i bojnë se i zda Allahu gjellu ala Mirë po ku, inda hu Tek aje Kur thuët në Koran të kaj Ku ku pëtë dhët? Lartë Të këllohu gjellë Gjellohala Thëtë Allahu të bareke vë të ala Fa inis të këpëru Fa ledhina inda rabbihim Rabbike ju sebihune lëhull lejle Dhe sa ata ku rejsht Dhe ku fart janë bëndjem dhej Dhe jadhurimit Allahu gjellohala Ka lëzhoju sa ata në qilë zbojnë kibër Inda rabbik janë të zotijot Ata është ka janë qilë të zotijot Nuk bojnë kibër E ku shënë ata? Me laqët. Ku? Te Allahu lartë atje në qilë. Thëtë Allahu gjellë vë ala Ata të cilët ka ndekër në rrugë të Allahu gjellë vë ala ju mos i logaritni të vdekër. Mos i logaritni të vdekër. Sepësa ata janë të kë Allahu tek, Allahu të gjallë. Qële është ajëtë që ka neve argumentojna me fjallën Allahu tek atje ende rrbim tek Allahu te baraka w te alla ne kse ajete ko shum dhe kur do c ta lexoni kurane indahu tek ai men fi sama natij ust Allahu xallahu ala dhe es argument se Allahu xallahu ala cendron ne qiell argument teter nga abi huraira radhiyallahu an hadith me gjanje me buhari dhe muslimi nga pejgamberi alayhi salatu was salam thot inna Allah lamma qad al khalqa Kënë Allahu e përfundoj krijimin e krijesave, këtëbë ndëhu e shënoj të këaj fauqa arshihi mbi arshin e tina. Të këaj mbi arshin e tina. Inë rahmeti së bakat gëdabi. Mushira jeme e ka të tëjlë kalu hidhërimit temë. Tëmanë Allahu jelle oala e ka mushiren mëtë madhë sa hidhërimin e ti. Mirë, po ku e ka shënuar tek ai? Ku? Tek Arshi Allahu Xhellal, Xhellal Jalalu. Nga hadithi në Muslimit, nga pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: "Wa majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah", nuk ka ndonjë disa njerëz, të cilët mbledhen në një xhami, në shtëpinë e Allahut te bareke tuala. "Yatluuna kitaballah", e lexojnë librin e Allahut. I gjithë udhëzimi cilët çto? E lexojnë librin e Allahut. Jo lexojnë Facebook, jo lexojnë Twitter. Jo lezojnë internet, interneti është për e mjetëve cila munët me u furnizu njeri ju me disa informata, po jo edhe ati me gjithë udzimin, jo ati që e embushë shpirtin e ti me mëshirë. Mëshirë a i ka vendet e veta, ajo është në lezimin e librit Allahu Gjellu Ala, në vendet dhe me zliset ku për mendet Allahu të barek e vëtala, në vendet ku ligërojt për hirt Allahu të barek e vëtala, dhe mësot mësimët për Allahu Gjellu Ala. Ska njerës që mbledhen një në shtëpi, q E çelin Facebook-in, jo. Jet luna Kitab Allah. Tësirat, jo e lexoj librin Allahu Xhalla Wala. Të sret na një shumë larg kësaj. Nëse me lexu librin Allahu Xhalla Wala, bëjmë diçka tjetër. Ve tetadarsonu, jo bash lexojnë. Tetadarsona. Ju e kupton, e dëgjoni se tetadaras është prej fjalës darasa. Tetadarasa, një njië tjetër më mësua. Çka do më thon kjo fjalë? Çka do më thon kjo fjalë? Medrese. Është e marr prej saj, nëse më mëson një njië tjetër. Ja informohatë që shikojnë mësimin. Andaj xhamia është po për këtë. Përmendosur e librit Allahu xhellahu ala dhe kuptimet e librit Allahu te bareka ve taala. Ve tetadarasunahu bainahum, do të mësojnë mes vetë librit Allahu xhellahu ala, ila nezalet alayhimu as-sakinah wa temseyuzbarat shatsiya. Shikonë që ka librin në ashm çetsiën me librin e Allahut, me mësimin e Kur'anit. Andaj Kur'ani nuk është çetsi vetëm të lexu, vetëm të lexu. Jo, tetadaras Më mundu me kuptu, shka përta të belibit, Allahu Jelle wa Ala Andajtis ishet disa njerës se Mendo është të janë hafiza Mirë po janë të vrasht Nuk kuptojnë për libri të Allahu Jelle wa Ala Asni sajmët e kështë në meron Nuk janë uzzu së të rrugënë Allahu Jelle wa Ala Pse? Sepse lajet e da rasurë Ajë nuk e më sonata Po vetëm e ledzonë Andajt për janë në sonë Je kraune l'Quran për këvarist E ledzojnë l'Quranit La ju jawiz Hana gjera hum Shumë e vogël është, këtu dhëtë me mërjenë, të zemra E kjo nuk mundët posë me undalë dhe me hulumtu kuptimin e libritë Allahu Tebareke Ve gëshjetë humur rahme, dhe, bëjnësam, dhe i përfshinë mëshira Sa nevoj ka një riu me përfshinë mëshira Allahu Gjellë o Ala Me përfshinë mëshira Allahu Gjellë o Ala dhe me thonë një riu Me shpotu në du një o dhe në akhirat Mësë me përfshinë mëshira Allahu Gjellë o Ala do me dhënë me vajtu t'i pitashe deri ditën e gjikimit. Edhe me miliona vitë edhe pa fund me vajtu. Andaj, neve kena nevoj për mërshirën Allahu gjellohala. Me nga mërshiru Allahu të bare kjo t'ara. Hadithin tjetër të në ka dherë iman muslimi dhe iman Bukhariun ka pingameri a.s. ka dhënë la ju dkhilu lë gjennete nuk e fut asnjoni në gjennet a me lukum, vepra juvet. Asnjoni për juvet s'murët me hina në gjennet me veprën e t illa e një të ghammed Allahu bi rahmetihi për vetë se nësa Allah o të përfshim me mëshirën e ti të përfshim me mëshirën e ti djetarë kanë thonë kë nuk do me thonë se njëri ju pa vej përhin gjennet jo po qka do me thonë se vej pra nuk është qëmim i gjennetit së mund është me blet i gjennetit aje shumë ma i malë se vej pra jote qka ti mund është ma shumë di disa vite me adhuru Allah unë gjennet po kë nuk është mjaft ed Po çka ka i nevoj më të pafshi Allahun me mëshirën e Tijna. Prandaj, pe janë sa mi ka përmend sa be putra mëshirës, wa haffat humul malaika, dha Allahu ja mundson me lajët mi përmend këta njerëz, wa dhakarahumullahu fi men 'inda, dha Allahu ja përmend emrat e këtyre njerëzve atje lart i ndau tek Allahu Jalla Jalla Wala. Pastaj në Sahihun e Muslimit, nga Jabir ibn Samura radhiyallahu an, thotë خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فني dit pe Hasan del por jasht dhe na tha Ela tasifuna kama tasiful malaikatu inda rabbha Del pe Hasan edhe konteksti i hadithit kuptohet se Hasan ka dal për me u fol namazin tha a nuk rrshtoheni në safet e juve që i rrshtohen me laçet tasufu me bosafin me drejt safin tha a nuk rrshtoheni që i rrshtohen me laçet Allahu xhelalat inda te qala o te bara ka wa taala Fa kulna, ya Rasulallah Tham, ya Rasulallah Wa kejfe tasifu l-melaike tu inda rabbiha Dhe si rreshton melaset të këzotit të rë Tha për nga meri a.s. Jutimmonë s-sufuf El uvele Wa jetarasone fi s-saf Tha ata Rënditën njëni pas tjetër Ipari, i dyti, i trejtë Sigur që na falmi kështu Në namazin tonë Pas ta i tha Wa jetarasone fi s-saf Këa om meransi tjetër dhe ngjeshën njëri me tjetrin. Si me laçët ngjeshën. Allë Peysunaiti pse thonë jo Peysunaiti dashmund ngjesh? Nga sa vem sa më ka thon rreshtonu si me laçët. E me laçët që rreshtohen ngjiten njëri me tjetrin. Jo kama ndonjë, trupi. Ose na e din kama, e gabim është. Trupi ngjitet, ngjit bot një. Mos me pas zbrastin as pak. Ashtu falen te Allahu Xhelalu ala. Ha ditim se ka thënë hoxha, tek Zoti i tij, Allahu te bareku odala shtati lart. Pastaj thot nga e bi hurajra hadithën e gandjeri iman muslimi dhe iman bukhariju nga për nga meri alai salatu o salam se ka than ihtetje Ademu ve Musa inda rabbihima azze o gjell Ademi dhe Musa janë polemizu në mëzveti tek Allahu gjellu ala tek Allahu të bareke o taala cilë është ka polemik nuk përpërmendi këtë hadithën vetë kjo tek Allahu nga se te ma është me më vërtetu se Allahu qëndron bi arshën e tina cilë është ka polemik shkurt Musa i ka than o Adem Se ti me pas ne gjennet dhe me pas ma më katë, na kejti shmikon në gjennet. Bita Ademi. Ademi tha, a i të më qërtu mu e për diçkat që Allah e ka shënu para se me më kryua. Pe nga mejrë a.s. në fund të hadithit tha, fe haqë edemu Musa. Ademi e fitoj Musën. Pse e fitoj? Ka tha në Shekhu l-Islam ibn Utejmje. Kërështë në shënë në shënë në shënë në shënë në shënë në shënë në shënë në shënë në shënë në shënë në Hadithi argumenton se njeri ju kur ka ba mëkat në të kaluarën dhe është pendue dhe dikush i thot, a e di ti ku shikon? a e di sa mëkat e ti ki ba? a ti pëm ka zonë mu? e kështu me radhë, thuj a i të më qërtu mu e për ata shka Allah më ka caktu para se me më kryua dhe më tonë, lejot më argumentu me kader pasi je pendu lejot më argumentu me kader pasi je pendue nëse kjo është Ajo çka e ka shënuar Allahu xhelalu dhe n's ka pas mundësimi iq. Mir, po jo më argumentu me Kader para Xhunait. Ti je Xhunat, nuk do më dal pi Xhunait. Allahu ma ka shkruajtur mu këtu me nejt. Jo, ti je marr përgjegjësin e, e veprës tone. Pastaj e ka bërë në hoja fjalën Allahu xhelalu ala për Isën alayhi salatu wassalam. Gjori Isa s'argumenton se Allahu është në qiell. Thot Allahu xhelalu ala, "Wa ma qataluhu yaqinan." Isa s'kanë vrarë me bindje për nime. Ato kanë menduar bal rafa'ahu lillay Allah e ka ngrit tek ai ku tek ai në qiell wa kana Allah azizan hakiman Allah është i plotfuçishëm dhe i urtë i plotfuçishëm ka fuqi me ngrit tek ai hakimen i urtë e dy pse e ka ngrit ka urtë pse e ngrit nga se? ka ngrit gase ka menduar disa ngjarje me isën alay salatu vesselam mir po rafa'ahu e ngriti ku ilay tëkë Allahu të bareke va të ala thëtë Allahu gjellë ala ja isa inni mu të wafijek o isa unë do të martyje të këune va rafi uke i lej dhe do të mgriti të këune që kuptohet Allahu është në qilë nga se do të mgriti të këune ajo është poshë në tokë e ngritë Allahu gjellë ala të këaj edhe kjo argumentën së Allahu gjellë ala është në, në qilë pasaj thëtë oja Argument nga fjallë të Allahu Jelle wa, Allah wa Ala Se Allahu është në të qijel është fjallë Allahu Jelle wa Ala Se veprat e robëve ngritën Tek Allahu Tëbarike wa ta'ala Thet Allahu Jelle wa Ala Ileyhi yas'adul kelimu të tajib Fjallë emir ngritët Tek ai Kun ngritët? تق الله جل وعلا بأرشين اتينا والعمل الصالح يرفعه ذا فيبرن �emir e ngrit Allahu xhellahu edhe fjala jote shkon te Allahu ngritet emir edhe vepra jote ngritet te Allahu xhellahu xhellahu wala na sahihun bukhari gaibi hurayra radi Allahu an se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka than men tsaddaq bi'adl tamratin min kasbin tayyib kushiyat sadaqa la mush sa ni hurr sa vlera një hurmës. Wa la yasadu ila llahi illa at-tayyib. Ata Allahu nuk ngritet për rreç e mira. Nuk ngritet tek Unë po përsërit të vazhdimisht tek tek tek tek por me kaldua se Allahu çndron mbi qiell. Do të më fut këta dhe më ngulit në kokat tona dhe besimi jon 24 orsh do të më çejnë se Allahu është mbi qiell në në porcelan në vzhgon prej atij lart. وينظر كيف تعملون الله يشikon si veproni dhe Allahu xhellahu ala ju shikon si veproni. Pastaj nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Elladhina yadhkuruna min jalalillahi azza wa jall." Atëse e përmendin Allahun me lartmadhri dhe me falënderim dhe me lartsim. Ne gjona raba ju jidhen këtë shprehje tasbih, takbir, tahlil, ne gjun shipe, gjua shipe është e varë fërë mi përkëdhije buk falë është përësullim me thanë Allahu Akbar La ilahi l'Allah, Subhanallah Shumeral prej, dhikreve të cilat janë të resmedue në sunitin e pengameri sallallahu alai sallam Shka thotë për nësëm, jetë a tof jetë a tof në hawlil arsh dhikre të qka i bojnë ana shkojnë silën rrëth arshit Allahu Gjellewale Ta është greqish së në mërë vashket mësejle pep të thanë Gjëncis s'kuptohet kjo. Kë. Vikriot kur thujt di subhanallahu, kjo kjo fjalë ajo te subhanallahu shkon cillet rreth arshit Allahu xhallahu. Se tek i madhru Allahun, dha atjelart, Allahu dhe ajo shkon atje lart te Allahu te bareku te ala. La hun nadwin kadwin nahl. Ky dhikr, ky dhikr i madh, kjo përmendje Allahut e madhe, atje te arshi Allahut ka zhurmën dhe zonin e zhurmës së bletëve. Kështu dhikriot nëse përmend shumë Allahun, shkon rreth arshit dhe bën zhurmë të Allahu të barë e këva t'ala, jedhë kur në bisahibi hinë, edhe e përmendin dhikri, e përmend njëri u një cilë e ka përmend Allahu në gjellë vë alë. Andaj, veprat tona argumentojnë të Allahu për neve, thotë kim ka përmend, ty të ka përmend, kytë ka madhruë, kytë ka lërëcuë e kështu me radhë. Andaqo vlera per mendes Allahu Jellahu Ala, vlera per mendes Allahu Te Bareke, wa ta'arathat bayyansam, e la yuhibbu ahadukum alla yazal lahu inda Allahi shay'un yudhkaru bihi. Ta'arathat bayyansam, a nukadeshinioni prej juve, qe të kët diçka te Allahu, qe vazhdimisht qe per emrin e tia. Para mendoje te Allahu Jellahu Ala, dikush vazhdimisht ti të përmend. Se ti kurthosh subhanallah, ti subhanallah shkongritë dhe i thot Allahu Jellala, une jam i filanit, ajm gabërment. A nuk duhet dikush vazhdimisht të përmend Allahun xhallahu ala që emri i ti tij përmendet atje lart. Njerëzit gëzohen kur morrin vesh se më një vend, më një mezlis, po përmend këtë, më përmend ti më të mirë, gëzohesh apo? T'lavdrojnë dhe nderojnë, dhe privilegjojnë, apo ndihesh mirë, flladitësh, para mendoje te Allahu xhallahu ala, më laçet Allahu xhallahu ala ti emriot përmendet. Për të mirë, për madhrim, për ibadat. Adha njeri ju duhet me shvidzu kohën e tina që të arrije pozitat e Allahu te bareke vë te ala Nga Ibni Omeri, radhi Allahu anihuma, kal kal e Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam i taku da'vet al-mëdhlum Ka thonë për nga meja sallam ruaj uni duaj e së ati cili është bën zullum Nësë njëri është i bën zullum Dhe aj person lutët kunder zullum qarit për njësëm e sharon sa është e shpejt le vizes aqsaj lut edhe Allahu drejt Allahu xhallahu ala fa inaha tas'ad ila Allah azwaj ajo ngritet te Allahu xhallahu ala kjo dua os ja. i bom zullum bando shkon te Allahu xhallahu ala ke anaha sharara sikur me kon shkëndij shpejt sa shpejt shpejtësia e drejtës andaj duhet njeriu me pas frik prej duajes ja se ati i cili es bom zullum ngase ngritët shpejtë të Allahu të bareke, vë të ala, mirë për jeneve që ka në intereson, të s'adu, ngritët. Në mënë, duaja, ngritët. Ku ngritët të Allahu gjelle, gjelle vë ala. Në dy sahihët, Bukhari dhe Muslim, nga Muadhib një Gjebel, se për nga meri, alai salatu vë selam, ka than, i tëki da'vët al-mëdhulum, ju e dini se Muadhin, për nga mësë me ka dërgu në Jemen, me bodavet. Pasë ja ka davet, ka dëzu kë I tëki da'wët e l'madhulum E para ka i tëku të gjithjo krinë frikë Kjo konkret, ti o muadhë Ki frikë prej lutës e të bomit zullum Fe innehu lejse bejnë ha Wa bejnë Allah i hijab Sepse mes lutës e ti dhe Allah u të s'kohë hijab S'kohë për ngejsa Drejtët e Allah u gjellë o ala E ku të s'kohët e Allah u gjellë o ala Wa ma kana rabbuke bi dhallamin L'abit Allah u si ban zullum rabve të ti Qëka dhe me thonë Mërë hakë Allahu për atë njëri. Mërë hakë Allahu gjellëvala për atë njëri. Nga Ebi Musa, El Eshari, radhi Allahu anë, dhe me këta e përfundojna, nga se, në Kur'an dhe Sunnet dhe fjallë të sahabëve për nga me sënë, muna që të menet me orë, dhe mjë ledzu veç hadithe dhe ajete që argumentojë sa Allahu është në qilë në bjarëshin e tina. Dhe asë një hardhë, jo, jo fjallë, Harf, nuk egziston se Allahu qëndron dikun tjetër përveç arshit të tina. Adaj djetart, me i zhmo, ka thonë, kjo kufr është. Kush beson ndryshe, kufr ban. E mohon Allahu njëllu ala. Adaj, ibn Tejmje, këruj ka thonë, atinve muslimanve tësat janë kontë të ndikun për e grekve, ka thonë, Allahu ashtë në univerzin e ti, apo jashtë në univerzit e ti? A mrejna jashtë. Ato kanë thonë, As mrena as jasht. Pse? Se edhe mrena quhet vend, edhe jasht quhet vend. Ka thënë wallahi la ta'buduna illa al-adam. Ka thënë wallahi ju sahdroni për vetë se kur johiçin. Mrena sa, jasht nuk ka. Gjallë jo, majtë jo, lart jo, poshtë jo, koshta Allahu xhallavala. Ar-Rahmanu 'ala al-arshiistiwa. Rahmanun bi'arshin. Me arshin e Tij subhanahu wa ta'ala ç'i i takon madhrisë tina. Andaj mua më përmend shumë. Andaj un jam të përmend më që janë afër Bukhariu dhe muslimin, nga se hadith e tjera, thash me orë të tëra munave të me ledzue, dhe livrat të veçanda, si kur i mam dhe e biu e cilë e ka qyt, livrën El Ulu, lartësia e Allahu Gjellu Ala, qindra mija hadith e ka përmenë se Allahu në bëqijel, se Allahu Gjellu Ala është në bëqijel mbi arshin e ti, që ndronë që që të konë madrisë të tina. Nga ebi Musa al-Eshari, radhi Allahu anë, thotë për nga meri avej salatu Allahu vërtet nuk fle, të gjithë flejnë, Allahu gjellual nuk fle. A da e dhe djetartin argumentu e për dopsi e në njeri ju të madhe që kur fle. Ibn Hazmi ka thonë, prej fuqies së madhe të Allahu gjellual ambiti, e cila është një piesë e fuqies, është se ajtë banë me flejtë dhe s'ki mundësimi largukta. Asë një njerë në fëtirtokës, asë tiranë, asë tagotë, asë kurdo koftë, ajë pale që ka më ka një vërtë e zë gjumitë, kë argumenton për dobësinë e madhet aty. Inna Allaha la yanam, Allahu nuk fle. Tabaraka wa taala. Wa la yanbaghi lahu an yanam. As si takon Allahu me flet. Sa është Zoti Rabbul Alamin, Zoti i çeve dhe i tokës. Yahfidul qista wa yerfa'uhu. E ngrit peshorën dhe e ul. E ngrit dhe e ul. Ju rrfau ileh amalu l-leil qabla an-nahar. Vepra e natës ngritët të kaj ngritët të kaj para ditës kërë dikush vepran vepr, ngritët Allahu Gjelluar Allah i mënkajim e lëgjëzije ka thonë kur ti e pësada ka Allah pa e shlu në dorën e fukarajës ajo ka ra në dorën e Allahu Gjelluar ti tu e shlu në dorën e fukarajës Allah pa e moraj, ajo ka shku të Allahu Gjelluar po formi për veprën e sinqert që kërkohet me taftyra Allahu Gjelluar kështu nëse i i njenë veprat Enjëna e Madrin Allahu xhallahu ala, a dha fit mushirna Allahu tebaraka وتعالى, wa amalu al-nahari qabl al-lail, dhe vera ditës ngritet Allahu xhallahu ala paranotës, hijabuhu an-nur. Mbulesa e Allahut është për dritës. Allahu ka mbulesën e tina. Askush nuk e din për barren e kësaj mbulese, askush nuk e ka din elementit dhe komponentit të kësaj mbulese, po kjo është mbulesë, hijab. يا الله جل وعلا اشبر ادريتس شي قا برمي بنبي امه عليه الصلاه والسلام لو كشفه شي قنا قد نقول صوت بنبي امه عليه الصلاه والسلام لو كشفه ما بو الله ما هيك مبولس تتينا لا احرقت سبحات وجهه دوت كشته ديق فوخيا ادريتس الله جل وعلا افطيرس الله جل وعلا سبحات وجهه fuqia e dritës a Allahu gjellewala, ftyrës e tina, mën tëha i lejhuj basaruhu min khalqihi, deri në fundin e shikimit të Allahu gjellewala, ku i ko kërjesat aje. Allahu kënë bulejës, me bo me hekë Allahu kënë bulejës. Ku përfundon, jo shikimi kërjesës, shikimi Allahu, khalqi basaruhu të Allahu këthejët. Shikimi Allahu të këtë përfundoje, deri atje i kishë bo shkërum kërejtë. Allah o xellala shikon e farmadariye te madhka haditen e ganxer imam muslimi dhe imam buhariu nga ebi musa al-ashari andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam ka than kur banorret e xhennetit te futen ne xhennet dhe kur ta shohin allah o xellala that pejgamberi salam sikur mos ta kishtrujt allah mos me vdek kejt kishin vdek pre fuci se mode pre drites se mode shka i lëshon fytyra e, e allah o tebareke we taala Lusim Allahum Jelle Valla, që Allahu Tebareke Vata Allah, na e boja robëta Allahu Jelle Valla, ta, ta më mundsoj e me besu e ashtu si që ka besu pengameri alaihissalatu vesselam. Lusim Allahum Jelle Valla, që Allahu Tebareke Vata Allah, të ndrychoje me njët tona me libri në Allahu, të ndrychoje me njët tona me sunete në pengamerit alaihissalatu vesselam. Lusim Allahum Jelle Valla, që Allahu Tebareke Vata Allah, ti ktheje muslimanët në kuptimët e eh, nështës. Shpallës, si kur që i kanë kuptue, shokte për nga meri sallallahu aleyhi sallem, nga se e vetë mja rrugë, e vetë mja rrugë, me përjashtim, vetë mja, e cila mundet me ndjerë u metin prej humnerës dhe prej ersirës, së zëmbë, së qëltë, ku kanë mënije, është vetëm këthimi në kuptimi në Kur'ani dhe sunetit për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi s Duke e ndiejmadhrinë në Allahu xhallahu xelala, duke mos i boshok Allahu xhallahu xelala, duke pastruar nysemin e Allahut te barekote taala në zemrat tona dhe njeriu sikur ti kupton ky hadith si duhet. Do ta shohë çfarë madhrie ka Allahu xhallahu xelala. Ata dha adhuron Allahun xhallahu xelala ashtu siç është i denjë me adhurue robi Allahun te barekote taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi.